päivä uuden upean ravintola edun ja huomaat että öitä on ihan liian vähän joulukalenteriin.fi Malmin korupajan viisikultaseppä sekä oma mallisto takaavat yksilölliset sormukset meiltä myös laadukkaat kellot lahja tavarat ja liikelahjat aina parhaalla palvelulla Tule nyt tutustumaan timantti, kulta- ja hopeakorujen laajaan valikoimaan. Valitaan yhdessä joulun laadukkain ja kaunein lahja rakkaimmallesi. Malmin Korupaja, Tie 6. Katso korupaja.fi. Tänä jouluna anna lahjoja, jotka voi avata ja avata ja avata. Nyt Tektorista Mäkin tai iPadin ostajalle koulutuskaupan päälle. Käy Tektorissa jo tänään. Kuuntelet Radio Helsingiä. Läpi elämän, olla voisi yhtä aikaa itsellä. se on näitä ilmoja pidelö mä on ilmoja pidelö Joo tässä näin, tässä sun lyyre ja lyyre ja kiitoksia tässä näin Äh, tuossa, mitäs toi, sanoppa, tämän kappaleen nimipösilö. Vain yksi mies voi nostaa myrskyn. Kyllä, ja tämä on koska löytyy yön kokoelma-levyltä tuossa, no, missä useampiakin aiheeseen kulvia kappaleita, että nimittäin nythän yö ja popeda on äh, tota, no, niin, mikä, mikä se risteilyllä on, sanotaan, onko se joku nimi sillä risteilyllä? Yö ja popeda risteily. Joo, ja siis Turusta, Tukholmaa ja kaksi risteilyä on jo tehty ja kolmas lähtee liikenteeseen sitten tänä iltana. Eikö lähde joskus ysiltä tai ja vasta Ilmeisesti muutama lippu voi löytyä. Ne on muuttanut loppumyytejä, mutta joku porukka kuulemma perui, perui tota, niin jonkun, jonkun tota, niin isompi porukka, että niin voisi tänään löytyä vielä. Eli jos te nyt lähdette kohti Turkua, te joudutte Turkua ja sen jälkeen te joudutte laaji missä on yö ja popedaan, ja sen jälkeen siellä, siellä esiintyy yö ja popedaan, selkeästi Tukholmaan, ja sen jälkeen te joudutte tulemaan takaisin sieltä yö ja popedaan kanssa. Mitä se menne tulee siellä keikat? Vai... Ne vetää keikkoja omiin keikkoja ne vetää keikkoja keskenään, missä on niin yhteespandee, yö vetää keikkoja missä vetää popena, popena. Seuraa vetää keikan, missä ne yötä Kyllä ne on aika niinku ristiin naisia niinku, ne niinku Siis ne esiintyy siis jo, siis useamman kerran vuorokauden niinku aikana sitten ja, eri kokoonpanoissa ja, ja siellä on pelkästään yö, yö ja poperaa tuota, no, fania Ettei normaali liike, liikenteessä olevaa porukkaa olekaan no, Onko siis Niin Saa käydä jossa on niinku <laughs> ihminen joka vihaa yötä alu lähtee laivaalle ja päätä tolle risteilylle Käykö se ollenkaan maissa sillä Stokholmassa vai? On siellä on myös mahdollisuus käydä maissa okay, joo Mut siis se on ihan, ihan pari muutama tunnisena sitten, ettei koko päivä aikaa. Ei ole. koko päivää. Joo, kyllä, selvä. Mä oon joskus tai jotain tai mä oon osallistunut sellaiseen, niin ihan niin kuin mä menin muutamaa sinne paattiin, paattiin mulla oli vielä interrekortissa ollut lippu, tota, niin aika, tota, jäljellä se oli paattikortti, niin mä pääsin ilmateksi sinne. Niin se oli aika hauska, kun se keskellä tota, niin, tota, niin, tota, niin suomalahteja, ei kun he siis Tukholmaan se meni, niin tota, alkoi keinumaa oikein kunnolla purkaa tänään, vetää meni sinne niin vasempaa suuntaan, niin kaikki yleensä, koko yleensä, meni sinne vasempaa suuntaan ja meni oikeaan suuntaan. Sielläkin oli ollut kyllä varmaan ollut viime yön, että. Viime yhä oli hirveet myrheet. Sulla on ihmistään tietoa tästä, niinko, Joo, tässä tässä niin on... on vaikuttanut risteily. Joo, siis siinä oli, tässä nyt joku kuvitteli, että se johtuisi, että Popinan keikka olisi keskitytty kolme kertaa tämän myrskyn takia, mutta se johtuu, tuota, että niin sähköt ei toiminut siellä, että se johtu, oli forttumista johtua. Okei, sähköt myytiin seijasta. ulkomaille ei. niin heti niin <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Ja tässä on, tuota, niin, eikö me ollut tullut se raporttiakin sieltä Joo, me soitaan Iltasalamin erikoistoimittaja Simo Simon siellä tässä puoli neljä aikaa, joka on laivalla ollut siis, alusta asti. Joo, <laughs> katsotaan kuka <laughs> Yötä ja popedaa. Niin ja nythän on menossa to to toinen vuorokausi. vuod näin, ja näin ootsä oot, ootsä tietoinen muista näistä goom risteilystä. Sitten si siis sinne, lä niin Niitä jotkuthan osallistuu Niit niin viikko niin jotkuthan on käynyt halusta loppuun eih kolme päivä yötäjä popeda rankke viikko goom. Kyllä ehdottomasti kyllä kun katsoo pelkästään yöt, no niin, laulaja ja Pate Mustajärven niin kyllä se vastaa no niin, muutamaa kymmentä vuotta kauan tota siellä niin mutta laittakaa jos teillä on yhä jo popeda chatboxin viestintää ja tota, nyt niin, tänään tästä pelkästään yötä okay. ja live levyltä tavallaan toinen Pössin to lähetys niin vähän spessu joo ja ensi viikolla suuret läksiset pössillä on par siet... hyvä mutta olisiko se onko popera tähän sitten seuraavaksi on popera mitä sä haluat. Laitetaan ajankohtainen kappale Kun aika hiitokelit on laitetaan sukset sieltä mitä? Mitä? Mitä? Pate? Okei! Pate! Tänään ei ole homoja. Paitsi silloin vähän, kun tota, niin... oi, oi. Olli Lineholm tulkitsee. Mutta ei sekään homo Ei ole homo, ei ole homo, ei ole homo. Pate, pate on kaikista väite homo maailmassa. Laitako vähän kovempaa, tule. tulee. No kuka sukseni vee? Kuka? Oliko se juti? Ei, se vei. Se vei. Ei, oli... alla. <laughs> mitä? <laughs> wow Tähän lähti hienosti! Pateo Kuva Kuka luiste meni vei? Se oli juti, mutta... Pitäis ottaa toi alku uudestaan? Se oli kyllä, kyllä, oli, oli, oli kyllä niin kohottava! Mitä minä mitä? Mitä, mitä No en mättää, mitä, tässä mitä, näin! Mitä, mitä, mitä? Ette, ette, ette, ette, ette, ette, mitä, mitä, mitään, mä hei! Mitä, mitä, mitä? Mitä, mitä, mitä? Se on, katso, se on suuri filosofinen mit, mit, kysymys. Mitä, mitä, mitä? Kuka, mit, mitä? mitä hää? Se on kysy, kysyy sleep sleepers, ja ollako ei vielä eikö eikö olla sakispeare, mutta Pate kysyttä? mitä, mitä, mitä? Mitäs ne Mitä, mitä, mitä? mitä, mitä? Mentäisit me. Hei, okei FTL, toi nyt Pesilo on puikoissa. Okei, okei. on vain kaksi tuntia toteuttaa itseni. Mä otan. Mä otan. Mä otan. Mä otan. Mä otan. Mä mitä Mä otan. Mä otan. Mä Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, se nyt sitä ollenkaan? Menikö se ohi siitä? En mennyt ohi. Si Okei. Okay. Oh, oh. Wow! Tää on Poppera-Livervet pitkä kumpa kesä kaks tuolta kimmeneen Onks tää älitetty Manses? Onko ooo? Oh, manses Mis, mis Ra Manses? Raatinaa Raatinaa pöirikin nääs Mitäs Mettä sä oot tota... Pörsillä oli noin yhtenäisyys Juholla Tuli sillä Tom Tompöliillä kun sanoitti että olis pitänyt mustan makkoa enää Mut kun täällä raski jäljestää itsenäisyyspäiväpiippula Niihän täällä mitään helsinkiläistä oo, miksi täällä? Ei me ei ollu... Pet paskaat, juhatko ei ollut jutipaikalla, en nähnyt juti missään Mä näin, mä näin siellä ulkopuolella usein satana jutin Mut ei ole, sisällä Na ei ollut juti Naaman, naaman Ei nii. ollut kummalla eikä jutia sisällään ei, niin ei Ehkä ne että sitä ei uskalla päästä sinne, se kuitenkin olisi juonut itseasi Eikä raipee Jala täältä Eikö... Mitä Tampereen rasiut, ei ole ei, raipee, ei oo juti, ei oo oli, oliko Pate siellä ei Pate oli Oliko Pate? Pate oli, oli. Oliko pate? Pate, oli, oli. Pate? Oh, pate oli Pate oli äijä mä Pate oli äijä niin Pate No sitten on nyt mä ajattelin joo No ei nyt ihan hommat juhlat ollu kuitenkaan Kuli yksi heteropaikan päälle hoidettu Sukset sukset pate ei on Varsinkin jos ei niitä ole enääkään Siihän sorkat Vähän joskus kysyy, että mit, mitä tarkoittaa porkat, ja sehän sen liittyy joten johonkin hiihtämiseen ilmeisesti näin päin pois. Olisiko sauvat Ei, tai jotain mitään, vastaavaa? Ei, jo. Silloin tuli informaatiota siihen. Oli kuokka Jussi! Kuokkaja Jussi! Ala suoluminen! Tuli raivastunut bossi! Uhu, uhu, uhu, uhu, uhu, uhu. Karhu äijä, karteen! Karhua karhu, on pelkele nääs! Tota niin perkele on pelkele polilaista karjaa. Pitäiskö kuunnella nyt sitten perkele yötä tähän pelkele karhun kunniaksi? Karhu, karhun kunniaksi, karhu, karhu on kunniaksi nääs! Ei mä enää karhukaan mitään homoja juovaa Perkele nääs. Tää on taas Rauma tää keikka. Kädet yllä! Nousta ylös ystävää! Oliko tämä joku, niin tämä juhannuksena oli silloin. Kyllä, jokas. 2003 tai 2004. Okei. Okay. Mä joskus näässä mietin, tuota, noin, niin viime viikolla, kun oli tämä Oskari Onninen, oli meillä Chic-spesiaalissa. Mä kysyin siltä, että mikä on bändi, suomalainen bändi, mikä on kiertänyt kaikista niiden Eurooppaa, tehnyt keikkoja. No. Popeda. Popeda. Niin, Suomi kuuluu Eurooppaan. Äijää. Mutta siis Jou-yhtyöhän on esiintynyt Tallinnassa ihan... Kyllä. iso isolla sali... Ihen syksynä viimeksi. Joo, kiertueen... Tai juhlakiertueen oli... Laivakeikka. Se oli ollut se laivaa... Laivalla sen jälkeen siellä Tallinnassa. Joo, okei. Mutta se oli ilmeisesti Tallinnan keikka. Siellä oli jollakin iso sali oli. Kyllä, kyllä. Joo. Popera on pelkin esiintynyt Neuvostoliitossa. että on kohdannin patevaa ja... Paljon neiti. Jäsitkö, että karhu oli olutteid enää porissa vaan keravalla. Ei, jumala! Ei, jumala! Eka vietti porjosta yö ja sitten vietiin karhu olut. Ja joo, ja, no, noin minnekin, noin aika vuotta viis vi vuotiaana. Ennen kuin loppuun ilta sadunsaan. Mä istun hetken ja mietin maailma. Ihmisen poika. Te odottaa Voi kumpa kaunis Poika onkaan tosiaan Ei muuhun pystyhän Kuin uutta oppimaan Hän siinä Kylkeänsä kääntää Miehekkäästi Ääntää hän matta Katta linnun Ja nukkuvaan Voi kumpa matta Viha vihaa ja ruutta et tuntis joutavaa voi kun oisit viisaampi kuin isäs milloinkaan kumpa oppisit ajattelemaan Miten opitaan ajattelemaan? Oli tietää paremmin Mä kuvittelisin, että uusi aika lailla automaattisesti Olli on messias mutta Ajatella. Se on joku suuri vilosuoli. Kisko pojan unta sikeää. Kehtolaulu keskeen taas kerran jää. Onks se tullut muuten mitään toiveita? Juhlenee yöhön murheet aikuiseen. Luen softboxia kohta. Ja. Se, poika katselen. Voi kuinka kaikki valtias noin olla voi. Me tehtiin, mutta Olli teki minut! Tekiko, te... Kuka teki minusta tän pösilöön? Olli teki. Olli, se on tulee totta. Ihmä Olli ei olisi pösilöäkään. Pitäisikö murkiin kuivuu kynellä. Mitäskö tuota, niin, soittaa Ollille ja onnitella onite, isyydestä? <laughs> et, et, täällä lehtolapsi löytyy. Matkas onneksi koitui. Viha katkee ruuttaa, et tuntis joutava. Tässä on nyt jo kun Olli vetää Raumamerin juhannuksessa. Kyllä. Milloinkaan oppisit ajattelemaa. Eikö se ole lakkautettu pippala, Kyllä. Ollut. Hyvä. Oh. Oh. Nimimerkki M kirjoittaa, että urpoat porkatontiet ja jo sauvat. Joo, se oli jo jotain semmoista. Kuke ei tota hiittämistä tullut harrastettua muutamaan 10 vuoteen niin näes, niin on tuota, asiat jääd unohtumaa. Kassihikin niin kysyy seuraavaa, että Olli vai Pate, kumpi? Pate, perkele, ja sulla on tietenkin Olli mutta Tosi kasttien kyssari. Aa, sänkyy! No, perkele. Jos. Jos. Jos. pitää olla vastaanottamana osapuolena, vaan me veikkaan, että patio on eläimellisempi tapa. Siinä vielä se Olli, mutta muussa tapauksessa on ehkä toisinpäin. Üh. Hei, toahan nyt liittyen. Itse asiassa mulle... on tota, nyt Kun ne lähetki okay. Kiitos, hyvä. Joo, kiitos. Kiitos, 2003. kolme. Niin, tota. Pohjois-Koreassahan sai kenkään ja nyt sitten teloitettiin tämä yksi henkilö, totani, ää, kun se totani, sanottiin, että hän on irstailu ja näin päin pois niin ei ole mitenkään, mitenkään yllättävää, että, siis että onko se keksitty, se irstailu, mutta kyllähän se on irstailu, koska se sanottiin, että se on Pohjois-Korean kakkosmies Kyllä <laughs> Olila olla jäksijä Okei okay. Eli sitten pitää olla okay. kädet ylhäällä Kädet ylös! Kädet ylös! Kädet ylös, kädet ylös! Kädet ylös. Se, voi mennä pankkiin ton, kun se kanssa. Hei, kädet ylös. On <haha> mistä juodaan? Minä ulos ylös pohtitaan. On kauko korton on pate. Pate. Mut eiks on se käsittämätön loppu siin loulua? Kyllä, lo, nii odotellaan lo, o, siitä Voidaanko sä pystytä keräämään sinne niinku suurena mene sen loppuun? Sinnen musta lyö Et noin noin tainvoja, Tää. Tää <ymys>! Tätä neirmاتan... Tätä ne on minuutti lopusta Pompi saa Te ootte niitä... yhtä hyviä ku me tänään Te ootte yhtä kaunis kuin minä Kiitos Jätkä se kuokka tänne tai käy vielä. Hei, mistä otta? Ai tuotta siellä, mä valitsin tämmösti kuuden teillä. Voitteko olla hiljaa? Olkaa hiljaa! Hei mä kuulin teet, pitäkää turpa kiinni! Voitamme vielä te osaatte laulaa, hei! Hei! No laulaa. Niin. Mitä kyllä. Enemmän volyymia kuin noin taitoa, mutta nihan se pitää mennäkin. Mets oli Lightholmin joululevy myynti. On loukaa ni kyllä. Volyymia, mutta ei taitoa. Onko? Vai onko se ihan vai mitä sano ihdät sitä. Me keksin se juuri. Kyllä. Tulee, keuhkoja, käytetään kyllä ei siinä mitään. Mut mutta siis tota noin niin joululevymyyntää kyllä nyt ollinkin. Kenen keikas haluaa tolla kolli kyseistä justi. No, Popedan tietty. No, <laughs> ei no ole sun keika haluta olla. <laughs> Täytyy kävellä ko, Okei. Neljä ruusua. No niin voit ta jatkaa samaa. meillä Okei, <tos> ole hyvä. Testaan menen mainoksia ottaa popsua sen. Otetaan okay, yksi popsia ennen jälle. Okay. Arra taskussa. 2 sentti, oisko 2 20 sentti. Ah, hyvä hyvä. Äijä, heti on eri, meni tässä on munoo! Kyllä, muna. kyllä. Ja jos tämän laulaisi joku nainen, niin se olisi noin se se 17 senttiä, koska naisen 20 senttiä on 17 senttiä. <tos> <tos> <tos> Äijä! Ja. ja taas ollaan Tomponielas. Mun tyvei pois, sen mitä sain, mukaani maakuntamatko jantain, mua sureta ei. Mitä kun Ruotsiin seilataan, niin käykö sillä kruudut vai sentit sitten? Molemmat. Molemmat käy. Vai, vai käykö vasta Ruotsi puolella kruudut ja sitten? Mä ootan käyttää vaan senttejä. Kyllä. Mun on pohjalla näin, suunta ainoa on yle. Pate, älä vippa mulle vitosta, vippa mulle 20-settinen. Mulla on 120 senttiä! vaan. Siinä sienet suostuhees virtaisemaan. Parikymmentä paivaista sottia vaan. Mulla on Mitäs muuten kun ajatella tuota, viippaa tuota, no niin, mulle viitoinen Niin pitäiskö sitten päivittää viippaa mulle noin 85 senttiä Tai saa... viisi euroa niin no siis, mut siis jos on silloin se 5 5 se on 1.85 niin pohjaksit markoista. Ja totta kai sillä puhuttiin markoista. Niin mutta puhutaks 5sta. Se ainakaan se markkaa tai vaan 5 Niin, vippa mulla niin mutta se mutta se, se on silloin mutta toista pitää ottaa inflaatio huomioon niin se, taas kun se pitää miettiä se se aina muuttuu niin aina vuos, vuosittain sitten se summa siinä niin. Mulla A taas kussa 20 senttiä vain. Nyt tarvi taukoa vähän Tampereen ja Helsingin geologiset ja ilmastolliset olot ovat vakaat. Maa ei juuri terise, eikä tulvia, hirmumyrskiä tai muita luonnonkatastrofia esiin. Tämä on Radio Helsinki. Mahtavaa, Helsinki mahtavaa tänä perjantaina kello 16. Ferratum tarjoaa joustoa talouteesi niin arkena kuin juhlana. Hae korotonta lainaa osoitteessa ferratum.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tervetuloa minunkin puolesta. Tämä eka minulla alamapiisi on... Sellainen teinitarina, minkä mä oon kyllähän tosissaan kirjoittanut 16-vuotiaana. Tappu, nimeltään Yhdellä Hyvä, hyvä. Mä siihen sua katsomaan. Ja katso. niillä on sitten pössi lähti pois. Mä tulin tähän nyt lukemaan näitä teidän viestiäni niin tuota, matka tulee lisää niitä. Niin, niin siellähän on siis kolmen illan ja te tees kuinka monen päivän ja alkoillan siis menossa. 10 minuuttia, tota muuten yhteyttä sit sinne vaatille. Kysymys onko tuuli siellä? Ei ole. Tuli joutuu poistumaan haastatteluun tekemään mutta ensi viikolla on. Jos jostain ihmeessä päätyisin päätösin tuolle ristelylle, niin syöksysin yli laidan, kun Samo oli Edelman aikoina kyllä. Ja J jos sitä mieltä, että ylös, joo, nousta, joo, varma, jo Aika monet on kuitenkin punkapoilla vielä edelleenkin. Niin ja sitä, kun oli ristelyyn näin, se olisi suotavaa, toivottavasti ei. Ja viile laittoi miksi Pate Musteervi hukkui hänen olessaan soutelemassa Näsijärvellä Oli Lidholmin kanssa. Oli sanoi, noustais ylös. Ja Kale laittoi viesti, Kale oli juhlissa, toi tosin en tiedä miksi. Tämä on nyt on vähän, vähän tota, no nyt pörsillä on tämä biisi, mutta ei, no niin, no yö kuin yö, niin ei, ei, tämä oli linhomme spesiaali, vaan opera ja yöyhteys spesiaali, näin olen, hyväksymme myöskin. me saatiin siinä. Nyt tulee hetki, mä unohdin sen nimen. Mikä helvetti, sen viimeinen aika sen tää? Ah! Kuka tässä laulaa, se joukkueella laulaa ja se on, on al no se. Miten mä oon ky kykeneen tämmöiseen? Oh, auttakaa mua ihan oikeesti tähän tätä täydellinen oikaisulku. Ja huppet, että nämä kun kosketukset tulivat 17 vuoden aikana Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, teki Puolassa, Venäjällä ja penelux kyllä, joo, selvä, hyvä. Näin hyvin kopira-aiheesta tietoista siellä, niin Jussi Hakulinen, no totta kai, kiitoksia. Tää? Soittakaa Juusen Piisi Sika, se on soitettu jouluspecialissaan Sika. Mutta 27. päivähän on paskalista. On enää joulun aikaa, silloin noin 363 päivää ja silloin voidaan taas aloittaa hyvin se joulun viettäminen. Ehkä soitetaan siksi silloin. Ankka kysyt pöselä tuletko vaimokseni? Katsotaan, hän saa vastata, tulee ihan kohta tänne takaisin. Ja naisille 20 senttiä on 16 senttiä urpot. 20 kertaa 0.8. No, aivan noin juuri. Mutta siis tarkalleen ottaa että se olisi 16,5 senttiä, koska se on 82, jotain senttiä. Se on, se on lähempänä itse asiassa. Se on, menee just siihen väliin 17. Tai 16,5. Ja sehän no, on koron, no, siis silloin no, niin nostaa ylimpään hommaan. Eli näin ollen se itse asiassa menee 17 senttiin. Sorry! Tapu, tapu, tapu. Hakullinen, hakullinen, hakullinen. Joku muistaa sun nimestä täällä näin. Otetaan tässä pössi tänne näin. Kohtautetaan siis yhteyttä sinne Kiitos. paatille. Se on joku ihmisparka ollut ilman, että on kyseisten yhteyden fani, niin tota noin... Niin pari päivää paikan päällä, mutta otetaan on, aiheeseen kuuluva kappaleen edelleenkin jouyhtyön livelevyltä Tämä e on e tehty Tampere Talossa, Tämä e on e Tampere Talossa, niitä on Tampere Talossa eikä missään Raumanmeren juhannuksella Pössy pö pö pö pö pö pö puhuu pasko. Puhu pasko, se on joku toinen uh, livelevy sieltä on julkaistu, niin tuota noin, niin, ä, niin. Katsotaan, kohti sinne yhteyttä, mutta aiheeseen kuuluva, ä, paljon, koska tässä on uh, jouyhtyö sitten kappaleen kiertolainen, he kiertävät, tavallaan menevät paikasta toiseen, mutta pääsemät oikeastaan yhtään mihinkään. Että he kiertävät kiertämättä. Tämä on hyvin filosofista. Et viereeni voit tulla vaikka tahtoisin mä niin. Katso linnun rataa yksin. Siellä lennän iltaisin. Ikuiseen tyhjyyteen aina saan No, Laiva vielä huomenna! Huomio! Huomio! Huomio! Huomio! Huomio! Ei oltu samaa mieltä, mut yksin onnistuu, on. vaan näyttää sulle kieltä, ei muista vaivaa sun. Se vaikka palaa sieltä, niin tuskin kykki kehdu. Vaan tuon oven pieltä, ja nauran siinä Tu ora para qua, sta's te la sa nau ta. Se m'ha pierado Seuraavaksi. Ollaan puhuttu paljon laivasta, niin pitää nyt ottaa yhteyskin sinne laivalle. Kuuleeko Simo Holopainen? Kyllä, kyllä, hyvin kuuluu. Miksi? Kerro, missä sä oot. Niin! Joo, mä oon tässä tuota Yö- ja Popedan risteilyllä. Me ollaan lenkki heitetty tuossa Tukholman edustalla ja puksutellaan kuvalla oppia takaisin kohti Turkua. Missä kohtaa tällä hetkellä paatti keinuu? Kovasti luoteen saaria näkyy, vaikea sanoa. Ahvenanmaa ja Turun välissä, jossain. Okei, on, oliko, oliko kova Kai se oli kova myräkkä? Oliko kova meininki? Oliko myrsky? Onko myrskyjälkeen tullut poutasää? Kerro. Tota, meininki oli kova, mutta ei, ei Seijan takia. Että, vähän pelättiin, että miten Seija keikuttaa paattia, mutta ei se. Opetankeekä aikana se pikkusen tuntui, mutta kyllä se nyt oli vähän ylimainostutua. Okay. Ei, ei, ei haitanut meininkiä. Okei, okay, tota, niin, siis Pate keikuttaa enemmän laivaa kuin Seija. Patekiinutti <ja> ainakin yleisöön Joo, miten ilmeisesti vois kuvitella, että tuommoisissa niin olosuhteissa, missä yleisöllä on janojuomaa tota, Kurkusta ollaan sen enemmänkin, niin, niin pop Popsu oli se kovempi kuin jouyhtiö Pitääkö kuvitella paikkaansa? Kyllä, kyllä, tämä pitää täysin paikkansa Miten tota, varmaan missään päin Suomea on tällä hetkellä niin montaa tuotta junttia Ängättynä yhteen ja samaan paikkaan, niin sen siellä oikein tuntuu olla? Ihan siis ihan oikeasti No ihan oikeasti, täällä on kyllä, täytyy sanoa, että on hyvä meininki, on niin sympaattinen meininki, että täällä on kauhean iloksia ja hauskoja ihmisiä, että Okei. Se on oikein rempseitä. Joo, mistä päin tota niin, maailmankaikkeu, että nämä ihmisparat on sitten sinne oikein raahautunut, että on, onks, missä päin Suomea, kuuleeko eri murteita sieltä kovasti, onko Tampereita tullut paljon ja Borista ja näinpä pois tuonoin? No, no tuonoin, niin pari borilaista ja pari moron näästamperilaista kuuluu kyllä, täällä on ihan niin kuin... On Vantaata ja on Saloa ja on Turkuu, että ihan kaikkialla. Onko siellä ainuttakaan punavuoresta? No ei ole vielä tullut vastaan, kyllä mä olisin nähnyt, jos punainen pivo vilkkunut, mutta ei ole tullut vastaan. Tota, kysymys muuten liittyy siihen, että mä oon tsekannut näitä mitä sun raportteja, niin siellä ilmeisesti, tota, no ei, ei hirveästi ole kuitenkaan, vaikka Paatilla ollaan niin pariuduttu, mutta siinä Popedan keikan aikana kuitenkin jo, jollakin kävi sinikkään yri, tota yrittämisen jälkeen, näytti se, että olisi flaksi. Pitääkö tämä paikkaansa? No kyllä ainakin semmoiseen paritanssiasentoon sinne päädyttiin ja siinä pääsi kyllä sivullisetkin nauttimaan varpaillaan näistä askelista. Et ihan tota, raportti ei kata sinne hyttikäytävälle asti näitä tapahtumia, mitä sitten tapahtui. Mutta, mutta kyllä sillä parilla, parilla Easy Care kauluspaitaisella miehellä oli kovaa yritystä ainakin päälle. Siis tota keskenäänsä vai... Ei, öö, ei, he, he tukivat toisiaan ja, ja lähestyivät tota, vastakkaista sitoumaa. Okei, onko siellä tota, hyteistä kulunut hirveä tota, loiskia räiskintä ja tota, panemisenääni niin, sitten, tota, sitten keikkojen yöaikaan? -yö -aikaan. Öö, hyvin, hyvin hiljasta, täällä he. on varmaan tota, hyvä äänenvainennus. Mut mitä siis, siis, nehän vetää niinku, useampia, kuinka monta tota, settiä ne vetää niinku, per, per tota, noin, pläjäys ja mihin aikaan ne on ollut ja mitä siellä oikein se tapahtuu, koska se on niinku, ihan käsittämätön tämä, tämä sekasotku ilmeisestikin. No täällä on ohjelmaa todella paljon siis. Karaokekilpailu oli alkuun ja sitten tota, yö aloitti 22.30 ja soit tunnin verran ja oli vähän taukoa ja Popeda aloitti puoli yhden aikaa ja veti melkein puolitoista tuntia. Että kyllä nämä on ollut ihan pitkiä keikkoja viimeisen päälle Mutta onko se esittynyt sitten myöskin sit päiväsaikaakin kenties jotain Joo, pienempiä settejä? Joo, jo, Johanne toki, että se tos, tos, ihan kohta puoli neljän aikaa, niin se on tämmöinen hellät hetket sekä kokoompa, no akustisesti sitten sekaisin toistensa biisejä. Joo, minkälaisia, onko, onko olisi sanonut Lindholm, kun kertaakaan taas ylös? Totta, ei tän eilen sanoa, sanoa, että kädet, kädet yhteen. Okei, hieno. koska nimittäin, että mä luin tätä sun, sun raportteesta, kohta lopetetaan, mutta tota, että tässä puhut, että yllättää yllättäen Mäntsäläläinen, Kari Ky Kykkänen 52 tuli ristelylle yön takia, ja erityisesti siksi, että olle Lindholmilla on hyvät välispiikit. Sitten siis joku, joku lähtee ristelylle kotelemaan horisee tai hämärää piisiä välissä, niin minkälainen tämä, tämä Kari Kykkänen oikea, mistä sä saat kaivettua kaivattua Kari Kykkäsen että Meidän pitää ottaa se tänne vieraaksi vieraksi, kommentoimaan. Oli, oli pelkästään oli, oli spiikkiä läpi joku paskallista. se on ihan klassikko kamaa. Karjo Kari on kova ja Kari on hyvä jatkiä. Todellinen risteilyveteraani, että on vetänyt kolme Anne-Mattilla risteilyä läpi ja kolme Paula-Koivuniemi risteilyä läpi putkeja ihan kakku pala Karille. Joo joo, mutta siis onko sen yhteystä jotain. Si siis, mä, mä siis, siis kerro, minkälainen ihminen kuvaile meille, meille. ihmistä, meille joka lähti. Ryhti 24 tonnin ristellä kuuntelema on Leadholmin lavan twelve siis ihan oikeesti siis siis oli ihan järjissä oleva henkilö siis. Joo joo. Vaatteet päällä ja joo jo, jo, Karjo on, on sympaattinen henkilö. Pistyi tota, nahkahousut <klippi> hiuhua, menem menemään tota, ympäri käytävää. Ja, ja oli kyllä niin kuin, todella, todella mielissään, että nä näkee molemmat bändit täällä. Oliko ne oli valas, niin koskettavia, että niitä kansilla kuuntelee? <klippi> Ehkä ne paranei vielä tässä seuraavilla risteillä. <klippi> Meillä kaksi iltaa jäljellä. Niin, Meillä kohd... selviä loppuun asti siellä. <klippi> uh, Sorin, nyt ei kuulunut. Katsoa vielä -yötä ja mä en kaksi kattonut vielä kaks iltayötä paperia vaan riitikselle tänilla Ei, luojan kiitos, mä jäin turhassa poisi tuleste tuleste poiselta, mutta tota on tällä kovia jatkee ja kovia minne kolme jaksaa 3 3 Miten sitten kun tota niin jos ollaan Ruotsi puolella niin vaihtuko vaihtuko vaihtu, tota niin la laulukierroille sitten ruotsiin siinä sitten. Ei sentään, sentää. se oli ihan hyvä niin, mitä Suomessa pysyttiin. <lipäätä> niin ja sen, se, se nopeasti vielä tähän, pystyy kun purkat siitä, siellä olisi tokiksessa, että pystyykö siinä kuitenkin pyörähtämään... Tota, Päästääks ne ollenkaan päät, pois sieltä? Pois sieltä. <lipäätä> <lipäätä> <lipäätä> ei, ei, ei, <lipäätä> täältä ei pääse yhtään mihinkään, kaikki ovet on kiinni. <lipäätä> Mitäs tota, no niin sit kun sieltä tulee tota, väliaikamusiikkia ja soitetaan, niin sun sekin yötä ja popedaa sitten, vaikka tuliko se jotain muitakin biisejä? Tota, itse asiassa näillä oli tämmöinen raskaan osaston kokoompaa, joka soitti sitten pikkutunnella tuossa yöllä, että siellä tuli tämmöistä klassista nahkahousuheviä sitten. Aha, okei. Okay. Ei mikä mikä mikään, mikään niin ihan ihmeellinen, mutta no ihan hyvä yritys kyllä. No. Joo, kummas kanssa sä haluaisit olla mieluummin? Tuossa kysyttiin meiltä, että, että niin, Pate vai Olli sillä lailla? Uh. Kyllä, kast... Kyllä kumpi... kumpikin tasapuolisesti. <hansi> Selvä. Olisiko se jotain piisitoivotetta tähän? Mä mielellä esittää tähän loppuun vielä. No, soittakaa nyt vielä rip, jatkuvalla tota, ripiitillä sitä, onhan päivä vielä huomenakin. Se on ollut täällä nimittäin puhuttu kappale tosi monista ylistää. Että, tota. Kyllä, valitettavasti, joo, valitettavasti eilisen kannalta päivä oli vielä huomennakin. Eli tänään, koska saman menikin jatkuu ja vielä päivä on huomenakin. Ja se edelleenkin saman menen jatkuu, että tämä on valitettava. Mutta jos joku tykkää tuommoisesta, niin sittenhän se on, onhan päivä vielä huomenakin. Nimenomaan, ja tähän voisin tota, niin paskalista henkeä varmaan sopii tämmöinen erittäin paska minkä tota, keksin tuossa laivan lähtiössä Turusta. Olli Pate. Sano vielä, sano vielä uudestaan. Oletko Niin? Ei varmaan tajunnut kukaan. No niin, sano hankaa. vielä uudestaan, Simo. <laughs> Tähän loppuu. Olli, joo, Olli Pate. Pallihote. <laughs> Kiitos, Simo. Me jatketaan Popedalla. Simo, olopainen, kiitoksia. No niin, jatkakaa, hyvä. Onhan! No Nostaudu! Maukkuus, aikana, tästä dia. Jääkohtauksu, kertaa, vau! Toimintaa, tämä on tämä. on tämä. Toimintaa, tämä on tämä. Toimintaa, on Tos oli puhe Olli Välispiikeestä, pitää kyllä sanoa, että historian paskin tai paras välispiikille löytyy rakkaus on Lumivalkoisen biisin lopusta Aga kohta okay. Kausan Lumivalkoinen on puhdas niin kuin hankki helmikuisten aamujen. Oi kumpa joskus kauemmin se kestää pois, vaan illan tullen patoa ja lummu. Se on täällä viihdessä. Pahoita, nyt tulee joo. tämä historian paras välispiikki. loppuspiikki, mikä spiikki onkaan tahansa. Arvoa kuinka monta kertaa tämä Kykkänen, mikä oli niin välispiikkeä käynyt kuuntelemassa. on käynyt isa, Viking isi, Isabelalla keikkautapakkoilla no. reilut toistastaan kertaa. Kiitos! Hey ole hyvä. Kiitos Olli. Joo, no nyt. nyt. Seuraavaksi voitte lähteä laivolle kuuntelemaan näitä, kyllä kannattaa. Ennen viimeistä laulua on pakko heittää yksi kevännys, kuukausi sitten... Lupasin hyvällä ystävälleni Matt Nickersonille ennen kuin hän lähti Amerikkaan, että tämä DVD, mitä täällä tehdään, lähtee Amerikkaan. Ja se lähtee saattele sellaisen saattelemana, että te 30 000 ihmistä huudatte sen jälkeen, kun minä olen kolmeen. Hi Matt, oletteko valmiina? Yksi, kaksi, kolme!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 Ai, kuvittele olevasi 16-vuotias Steinipoika. Kuvittelen olevani 16-vuotias Steinipoika, 2003 Raumeri juhlaksi Yönkeikälin Turkissa. Kahden sieltä niin mä en Se on eri versio, mä sanon me lopetetaan siihen, kun se toivottiin. No, no, lopussa tulee. Ja tämän takia nyt vähän lisää tampere taloa. Tää on niin kuin hienoa, tässäkin tavallaan yhteistyötä, Tampereella olla ja kuitenkin yöyhtiö on tässä asialla. Pihallaan! Mä olin hankutessa! Jos viä äsken tuossa, no, häpeää! <laughs> Sien ikkunan jää Ehkä mulla on kuitenkin tulevaisuus. Nenä vuosien taa. Elämä ei oo pelkkää paskalistaa. Päivittäin sut valtaansa saa. Ne sen lauluun etsii taas laulajaa. Etsii taas laulajaa. Laulaja. Laulaja. No synty syntymästä kuolemaan. kuolemaan. heijastuu. Toiset Ismaa tai Jumalaan Toiset ollin Toiset Pateen muttei ei kuitenkaan, taiset taiset kuitenkaan Popedan Se oli herkkää Kyllä Me, me on tullut, ei ole paljon sanottu Popedan Pitäis lösit Popedan paukuttaa muutama kappale Mihin on melossa? ALABAMA! ALABAMA! ALABAMA ei tai Turkkus ei tai tai, tai perkeelle Tukholmaa! Tukholma tuo Ruotsin ALABAMA! Tuleeko ne, onko volumia riittävästi kappaneessa? Tuleeko riittävästi on, luvaa? menee Okei. Okay. Pate menee ja äijä menee särölle! Pate on leikannut takatukkansa, mä oon vähän pettynyt! Nyt viino ja Viimeis on luovuttanut sen kanssa! Näetkos kun ne oli, ne oli tos aamu TV-ssa oli vieraana Pate ja Olli oli tossa pari päivää Sitten ne Pate oli hyvinkin sinästä hit, hit, poikaa Siinä lähinnä Olli oli äänessä Mä ihmettelen mikä Pate on nykyään vaivaa Onko, onko, onko, onko, onko, onko, onko siellä äijä? Onko on äijä, äijä. älä kysellä osta Pate ja Pate on äijä olen matkalla Alabama We're going together in paper Alabama Lestari Leipurian Do tulee think what's coming from the spring? tulee spring Seuraava. spring comes from the spring Next Lahti kolme. Mä lasken kolme että huudatte täysin ja sit lähtee kuuma kesä. Ykkö, kää, kää, Saat kää, kää, kää, mä kää, kää, kää, että kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, kää, Tämä on Ari Kiitoksia. Mä omistan hirveä, hirveästi kaikkea. Mä omistan pitkän kuuman kesän. Paskaaks tässä, sää oli täällä aina parhaaksi kesäpiisiksi, kun nähdään joka hemmetin kesää näitä äänestyksiä. Ja, ja kun aikaa sitten se oli taas joku positiivisen kappale, niin se oli sitten tässä tämä näin, näin, näin, paikka, tässä tällä näin, näin. Kyllä viime kesän oli aika pitkä. Se kesti neljä kuukautta. Lapissakin oli melkein yhtä pitkä. PITKÄ KUUMA KESÄ! PITKÄ KUUMA RISTEILY! Ja mä ajan tulla elossa sieltä. kuuma kesä. Mä kiistän tämän risteilyyn. Joo. Tätä mä vähän hävenny. Niin mä en oo sen risteily. Mä oon täällä hengisen laivalla. Ei, Mikä mua vaivaa. Löytyy, löytyykö sulta mistään tota, no, niinku risteilyhengessä, jos pillua saa popen Löytyykö? Katotaan. Katotaan. Ja jos, jos, ja jos löytyy, niin pa soimaan noin ainakin minuuttikelaista eteenpäin. Kun se on muuten tylsä biisi, mutta kertosä, kertosäkeissä on sanomaa, että... Ei, ei mulla oo täällä messi sitä Eikö siellä o, ei ollu siellä No niin no, kaksita senttiä pysyy kuitenkin tassuussa Sä voit vetää Minä vedän freestailina Pappi Pillua saan niin lähde mukaan Pillua saan mua estää kukaan Hyytetään ja hervansa ja hervantaa Jotain niin se menee lopussa Jatka vaan jää uudestaan Eh, Liveänähän vedetään useampi kertaa Kertsi, niin mä haluan kuulla kerran. Joo, mutta, ja, mutta joskus vastet sanoi, kun siellä oli, mä tiedän, onko lapsia nyt sitten radioiden äärellä, kun Pate oli jollakin keikalla huomannut niin, tota, no, niin että, että tota, no, niin, kakanoita siellä, niin sitten se oli laulunut sitten toisilla sanoilla. Mä en muista nyt sitten, miten se menikin, jos hilluassaan tai jotain vastaavaa, se oli mennyt siinä sitten näin pois. Mutta mä lopetan nyt tuon tulkinnan tuohon, no, onko jotain muita ehdotuksia? Tai onko yleisöllä? Onko tämä Joo. Pate äijä, pate on äijä, pate on äijä, pate on äijä. viina, naisia, ja rahaa, on täynnä kaikinlaista pahoja. Eli nämäkin <tos> on <tos> pahoja, <tos> muista <tos> <tos> se. <tos> Huomua, murheita Kokei Onko sulla mustat sukat? On. Mullakin on. Äijä, patjonäijä. Ei oo valjapurasi. Oljonneitit. Joo ei oo valjapurasi sukat. Kaasua. Kaasua! Komisaario Peppone! Peppone! Kaasua! Komisaario Peppone! Peppone! En kuka on komissaario Peppone. No, en tiedä. En tiedä. Mä pääs tiedä. Kerro mulle. Pitäskö mun kertoa? Joo. Kerronko nytti seuraavaksi? Häh? Kerron. Kerronko? Kerronko? No, pitäskö kertoa? Kerro. Minäpä kerron, arva mitä mä kerron sulle. No. Kuka on komissaario Peppone? Kuka se on? En tiedä. En tiedä. En tiedä. En tiedä, kuka on komissaario Peppone. En tiedä, mitä? No. Mä tiedän. <laughs> mä tiedän. <laughs> <Mä tiiä. laughs> arva mikä mä tiedän? Kuka on komissaario Peppone no, Mä muuten tiedän sen! Kerro! Pitäiskö me ämpää kerro kuka on komissaario Pepponen? Se on arvaapa kuka on! Se on kuule yksi, se on... Pitäiskö kerroko, Ämpää kerro! Kerro! Kerro! Kerro! Kerro! Ihan justiins. Pitäiskö kertoa ihan heti! vai edes lähetyks kertoo? Tässä on... Pitäiskö Southbox-ihmit arvaa kuka on komissaario Pepponen? kuka Teillä on pari menut aikaa sen jälkeen mä... kerta, nyt kuka on komissaario Pepponen. Jarmhalu lisää kunnon musta poppedaani niin Tahto. Tahto. Oh. Tahton. Tahton. Tahtotta. tahdon, Tahto. Tahto. Tahto. Tahdon, Tahto. Tahto. Tahto. Tahto. Tahto. Tahto. hei. Tahto. hei Tahto. Hei, Tahto. Tahto. Tämä, tämä, tämä. Fantastu, tahtuu! Mikä tuo taas on vielä tähän Kuka on ei, ei, ole. Ei, ei eikö tiedä? Mä muuten DSL:llä. sen. Mulla on, <tos> on, on, on sisäpiiri tietoa nyt tällä tällä hetkellä pahasti on kuule Kolkata tää selitty paperia yhtyessä nimittää tätä peppone peppone liittyy nimittää. Ai ai. Le liittyy. Se liittyy. Selittyy peppone, selittyy. Tässä nyt nyt manus on vinkke manus on vinkkeä. Selittyy paperia. Oi on oikein näkö niin. No. Oi. Selittyy paperia. Pase. Ja sitten selittyy äh selittyy Juuse. Ja. Ja selittyy myös. Ha itse sen koneeseen. Safka. <totun> ja näkääkö no, oikein. Sinaa, Safka. No, Popeda silloinen basketisoittaja. Ei jopa sillä viikolla lähtee se on ensi viikolla. Sitä kysään Saulpo. Joo, ei ei ei ei, ei ei ei ei ei ei. Viimeinen risteily lähtee Hyvinkäältä tänsepä päivällä ja yöllä. Siihen näesteen risteily vielä ensi viikolla. viikolla. Joo. Öh, äh, äh, kyllä. Silloin saatetaa pesylän. Sitten kilpailta paskalistan ajalta ja muistella menneitä tietti. Taidotko? Taidotko, mut tosiaan, Ari, miksi sä et taido olla munkaa? Sää et olla munkaa! Niin se, niin, se miksi sä et mulla on pateolli, mä en enää no, niin, se enää? Miksi sä et enää? Miksi sä et taido enää? Miksi sä et taido enää? sä oli vähän kyynelitä herkistyä, kun rupesin ajattelemaan, että meillä on vaan yksi ristely nää yhdessä Koska sä oot muuten nähnyt po -po Poperan viimeksi keikalla? Ootko nähnyt koskaan? Ootko varmaan nähnyt Poperan päiväkänne keikalla nähnyt? Viime vuonna nähä... Pohutku! Oon! Wow! Sirkuksessa Wow! Ihan vartavasti oot melko me Kyllä No ilmeisesti! Miksi et sä mulle kertonut mitään? Häh? Häh! Jätkä meni kattoo Poperan ilman mua! Mä oon pettänyt sua Poperan no, kanssa, ole. niin mä Helvetti! Mikä? Joo, joo, jatka. Kyllä. Kenkää tästä lähetyksestä Mitä Nyt mä on, nyt mä oon niin muistis. Väitä se on sama kuin ensin yksi katto yötä! Joo, olen mukaa. Ajattele miltä tuntuisi! Pahalta! Pahalta! Jo tama kolja näin kau teko. Hei, Hei Maari, Mikko. Voitko odottaa jotain sukaistajaa? Nyt kun ollaan herkistelleet tästä, niin seuraavasta soitan biisin, mistä alkamun mun yö fanius. Oho, okei. Okay. Onko se yhden ensimmäiseltä levyltä? Kyllä, siis taitaa olla. Okei. Okay. Mi mi mikä ikinen sä olit silloin? Neljä tai viisi. Ei, hei! Eli mikä vuosi oli silloin? 889, mutta sister ja Broder kuunteli tätä okay. levyä paljon. Joo oli eikältä ikä, ikä, levyltä Toi oli silloin kun vielä yö oli aito asia hei Mut sit kun sä, sit, kun sä olit 7-vuotias seitsemän, niin niin oli myynyt itteensä Mut tosi tais, se 8-8 kyllä on jo, jo, jyvähtänyt Aika pahasti Oli joo no, jo. Joku hänet muistaa Hän oli tähtenä eilisen taivaa. mutta hän pimeäksi sammuneena Laski pinnalle maan hän ei tyytynyt koskaan mihinkään Hän vielä tahtoi joukkoon jumalien Niin hän sai päällensä kirouksen Joka kaiken häneltä vei Hän tahtoi nimensä tähti Nari nouse ylös, laolla mun kanssa mutta silloin ennen silloinen lentoa pakko kuolla on. Tuli mieleen, että tuossa vaateet liikkuen, niin Jutin kasato on ilmestynyt laontai Makkoina. Onko se tietoinen tällaisesta uutisesta? En El ole tietoinen. Äl galleria äh, galleria on tortailtana nähtävänä valtava suomalaiskansallinen ilmestys. Nimittäin sillä on viisi se on leijona ik ikonin Timo Jutilan rintakuva, että sinne sitten vaan, jos haluatte edelleenkin arvostaa perversioita. Somaan, kun hän kuoli, siihen häpeään. Ilman <smart> aurinkolaseja <smart> <smart> ehkä liian kauan. Hän on jatkanut kulkuvan päällä maa Ei hän kukaan taado seinälleen Tässä uutisessa on mukana myös tietoa traktoreista Tiedätkö tämän kaiken traktoreista Voitko laittaa ystäväsi liikenneturva.fin niin lukee meille tietoa traktoreista En voi nyt valon yötä Mä ajattelin että se olisi niin tähän Traktorit risteilyasiaan Kyllä nyt Esaradiossa traktoreista pitäisi kertoa Niin hän olla kuolematon mutta silloin ennen tähden lentoa pakko kuollaan. No, tähden lentohan se yökin oli aina mutta sitten. Ei no, me tietoa traktoreista tänne äkkiä. Mä haluan tietää traktoreista! Perkkelee! Joo, no, no, Jos nyt ollaan niinku on tollaan, niin jutti, ytimessä, niin kyllä pitää tuolla traktoritietouttakin siihen samaan sitten. Hankkia lippikset päähän vaan! Oletaan! Se ovat hänen löytäneen paikkansa, tuskasessa roolissa, Eikä yksikään joka hänen... Uskotko se on, Ollin". Mä en usko, mä uskon Pateen vaikka uskon, on, että on, on vaan. Mä uskon ryppäämisen, vaan vaan paikkansa, tuskasessa roolissaan. No mitä sä haluat paljon kuulla? mitä mä oli Mitäs meillä on nyt patentti, paskaa nyt olisi? Oletko se... Da da da da da da da da da da da da da da da Siellä da da da da da da da Ääntä! Ääntä! da da da da da da da da da Spiikketakin niin, keikalle. Joo. Se on varmaan puutekin, missä pelkästään olisi piikkejä, Julkaisi koko aivan CD. No, no nyt seuraa sulle vähän kuulijaa. Oli voisi lähteä Spoken Word-keikkoja ja vetää noin maakuntiin. Tai stand-upia, stand-upia tietty. Meillä on minuutti ennen vikaa biisiä. Okay. Traktoritietoilta, traktoritietoilta, perkeä auttakaa oh, nyt mua. Et saa. Ani kirjoittaa, että traktorilla ajetaan popedaa, eli paskaa pellolle. Se oli hyvä. Kiitos. Kannat kirjoittaa. Naarotella nurta ulta. Siippiva kuin Mennään pois. Mennään alaspäin päivälle näin Mennään alaspäin ja päivälle näin Sie pojat soittaa kytarjaa Ha ha ha Mun pitää nyt lopettaa, että mä kerkeen sinne ki kiertueelle laivalle, mikään risteilö onka, Joo. mä yritän ehtiä sinne Kyllä, ota pora mukaan Kyllä Pora sillä sitten Hyvästi Hyvästi Mä ensi... ylös Ja ensi viikolla tosiaan pösilön vihon viimeinen Se oikeasti lähtys. hyvästi sitten Niin sit se on hyvästi Hyvästi. Tuleeko itku? Tuleeko huono, itku? Huono, tuleeko itku? Tulee huonosti hyvästi sitten hyvästi silloin sitten Noustas ylös Noustas ylös Noustas ylös päivän tehdä taikoja ja tuntea kun lumi Hän risti kädet, käsi katseen hiljaa ylöspäin. Ja kiitti miten onkaan saanut rakkautta näin. Aina toivoi kyllä paljon, mutta saikin enemmän. On tänne on tullut vielä viestiä, Mösilö lähti pois, mutta mä tuun jatkamaan tänne näin, koska vihdoinkin tulee traktoritietoutta. Traktori on väline. Traktori on isorenkkainen auto ja se on usein havaittavissa pellolla ja metsissä. Ja traktorit ovat Valko-Venäjän keskeisin vientiartikkeli. Ja vanhoja traktoreita voi veivätä käyntiin Tuurin kyläkaupalla. Niin. Ei koskaan kysy Rotta voin pieni ipuisuus, kun lapsi pitkän päivän jälkeen syni. O astui ikkunasta sisään huoneeseen, hän valvottuaan taittoi vielä viestin kirjeeseen. Pihamaalla katsoi, miten kaunis voikaan olla maa. Vaikkei ole Jumala, niin pienen hetken rakkaus on lumivalta. 8,6 megahertzia Helsingissä ja 89,4 megahertsiä pääkaupungista. Päälle.